A hírszent a vélemény szabad. A genezisben elő volt a kíváncsiság, és csak utána született meg a vélemény. A magyar rádióban annó a mezei riporterek legfeljebb kérdésekbe csomagolhatták a véleményüket, mert az élő párbeszéd műsorkészítő és hallgató között akkoriban elképzelhetetlen volt. A múlt század as éveinek végén induló Calypso 873 a maga nemében tehát forradalom volt. Bétót László főszerkesztő ugyan a lelkünkre kötötte, hogy legyünk politikamentesek. Ha viszont ezt teljesítetted, a lehetőségek olyan tárházat nyílt meg, amit korábban elképzelni sem tudtál. Ez persze szabadság és teher volt egyszerre, és nekem is hónapokba telt, mire felszabadultam, és úgy, ahogy magamra találtam. Bolgárgyaj betelefonálós műsor a Kossuth Rádióban, másfogalmazásban a Nemzeti Főadón. A múlt század 90-es éveinek második felében volt a másik, ha tetszik, második kuriózum, hiszen ott politizálhattak, élőben vitatkozhattak. Aztán lassan szinte minden műsorba be lehetett telefonálni. A nép boldog volt, mert hallathatta a hangját, a műsorkészítők szintén örültek, egy csomó munkát megspóroltak, csak ki kellett nyitniuk a csapot, a népből pedig ömlött a szó. Erről az időszakról, tehát nagyjából a 90-es évek elejéről mondta Andó Friderikus Sándor, a hallgatók betörtek a rádióba. Én 2000 szeptember végén hagytam el a kalifszót, pedig akkor már a zenéket is szabadon válogathattam, és a Petőfi Rádió esti műsorát az ennyit, ami egy hétköznaponta jelentkező közéleti háttérműsor volt, és ennek az volt a legfőbb oka, hogy olyan véleménynyilvánítás szabadságra vágytam, amit a Magyar Rádió azért sem adhatott meg, mert az önmegvalósítás és a közszolgálatiság mindig is összeférhetetlenek voltak. A rendszerek a maguk módján mindig megkövetelték, megkövetelik, és nagy valószínűséggel meg fogják követelni a lojalitást. Nagy kockázat volt, és naiv elképzelés a reggeli interaktív kejfejancsiba azzal a tudattal belevágni, hogy mondandó majd bárkit is érdekelni fog. Az útörök vak szerencséje szegődött mellém, járhattam volna rosszabbul is, de én, a tanulatlan dramaturg, meg voltam győződve, hogy a közéletből fabrikált napi szappanoperáimmal felkeltem az érdeklődést, és ez nekem elemi érdekem volt, hiszen a szürke hétköznapokat mindig is nehezen viseltem, nem volt mese, ha csodára vágytam, a kejfejancsiba kellett menekülnöm. Korábbi végtelennek tűnő vándorlásom, tehát először a Brúdi Sándor utcában szakadt meg hosszabb időre, hogy utána más rádióban és tévékben találjak menedékre, hogy a gyors megnyugvás álszent magabiztosságot szülve kiméletlen érzéketlenséggel vágjam egyszer a lányom képébe, legalább annyira szeretlek, mint a munkám. Kösz szépen, és közben folyamatosan becsaptam magam, hiszen a reflektált világ nem lehetett különb a kinti valóságnál, még csak azonos sem. Ahogy az sem volt véletlen, hogy látszólagos szabadságomért súlyos árat kellett fizetnem. Függő lettem. És ma közel 68. születésnapomhoz köszönöm szépen, Jól van a dependenciám. Hiába tudom, hogy a reflektált világ nem azonos a valósággal, én mégis, ha árvóckosarat látok, nem bírok magammal, és felmászom. Hosszú, hosszú időn át kitartott szerencsém azon a napon hagyott el, amikor jobb híján a Milkovics Köves M. Kis által vezetett 168 óra nevű hajúra váltott jegyről kiderült, írt internet országba szóló tikettem egy irányú. A kétdimenziós YouTube világ a pandémia idejét leszámítva idegen volt és maradt. Korábbi lendületemnek, kitartó szerencsémnek köszönhetően, bár többször tevettem magam, mégis életben maradtam. 2025. januárjában ismét itt lehetek, és jelentek egy más világból, ahol a vélemény szent és a hír szabad, ahol annyi a megmondó ember, mint égen a csillag, ahol nincsenek betelefonálók, viszont van temérdek rosszindulatú kommentelő, ahol Orbán hívők néznek farkas szemet magyar hívőkkel. Réka, Kriszta, Gábor, András, fiúk és lányok, hölgyeim és uraim, újra szól a fejöncsi. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés, és minden nap korlátozott apokalipszis. Legyenek szívesek, iratkozzanak fel a Kejfei YouTube csatornájára, kövessék a Kejfei Facebook oldalát, ami üzenetfögzítőként is működik, és hogy a módjukban áll, a kétfős stábot támogassák a Patreonon átkeresztül, és viszont kívánom. Mutatok egy fényképet, remélem lehet látni. Igen? Tökéletes? És jöjjön a szöveg. December legvégén feltehetően makói és szegedi kutyapárti aktivisták jeleket festettek arra az országútra, ami a Lázár Jánosnak tulajdonítható batidai kastély irányába mutatott, ha véletlen valaki nem tudta volna az irányt, mármint a kastély felé. Erre két nappal később a Lázár János közvetlen közvetett érdekeltségébe tartozó promenát 24 -e cikket közölt, benne szenzitív adatokkal az egyik aktivistáról. A történet olyan mértékben keltette fel a Jancsi, tehát az én érdeklődésemet, hogy két adást is szentelek ennek a szoronak. Az első részben most tehát az orgánumról a promenát 24-ről, illetve annak egyik cikk sorozatáról, ami korábban szintén felkeltette a kefejjensi érdeklődését lesz szó. Nem tagadom. A kefejjencsi élvezi a luxust, hogy elmerülhet adott esetben mások számára érdektelen részletekben. Fiala János személyesen, tehát engem, kifejezett, élvezett tölt el, hogy olyan morális fejtegetésekbe foghatok, ami ilyen mértékben az internetes birodalom szerzsélyt általában nem szokta jellemezni. Remélem ezzel együtt, vagy ennek dacára fel tudom kelteni figyelmüket mind a két podcast iránt. Most tehát az első rész következik, ami tehát egy jegyzettel kezdődött. Most már valahol a 10-10 percben tartunk. Arról emlékezem meg, miként, mikor, hogyan, milyen célból vette képletes tollára a Promenát 24 Navracsis Tibort. Mielőtt azonban ez a torra tűzés megtörténne, ismertessük a Promenát 24 történetét slágvartokban. A Promenát 24 Tavaly, tehát 2024. szeptemberi Bada Jánosé volt, aki miniszter régi bizalmi emberre kapcsolatok a húdmezővására évekig nyúlik vissza, amikor évfolyam voltak a Betlen gimnáziumban. Ta Lázár tavaly nevezte ki a máv SK vezérigazgatójának Badát, jól lehet előtte nem rendelkezett nagyvállalati vezetői tapasztalata. Az Opten adatai szerint a program 24-et szeptemberben Bada János testvére Badaéva Réka át. Márciusban, tehát 2024. márciusában vált meg a labban birtokolt tulajdon részétől Rákai Filip, miután a Promenát 24 munkatársai kritizálták Márkizai Péterrel közösen szereplő a polgármestertől el nem határolódó Navracsis Tibor területfejlesztési minisztert. Nagyjából egy hónappal ezelőtt, ez mindig más-más dátum lesz, hiszen itt december 2-a szerepelt, tehát 2024 december másodikán a média egy beszámolt róla, hogy két hónap után az új főszerkesztőt kapott 24 kormány kormánypárti portál ismét megvált a főszerkesztőjétől és Megyeri Józsefet az előző főszerkesztőt majzik Attila váltotta itt gyakorlatilag csak annyit szeretnék érzékeltetni, hogy ez a Lázár János közelében lévő promenád 24 közelében e, e, elég sűrűn váltogatja a főszerkesztőit, ki tudja, vagy nagyon is érthető, hogy miért okokból Valószínű, így a szerző a portál legutóbbi főszerkesztőjének nem volt köze a makói kutyapártos aktivistakkal kapcsolatos íráshoz, ugyanis a szeptemberben leköszönt Pintér M. Lajos helyébe kinevezett Megyeri Józsefet november végén váltó mazik Attila, sincs már a főszerkesztői székben. Nem olvasom el az impressumát. A promenát 24-nek ezzel most nem fogom húzni az időt, Következzék András tehát akkor az első videó részlet, nevezetesen 2024 április 22-e a vendég Rákai Filip. Igazából ennek a földi médiacentrum nevezetű cégnek a Rádió 7 a, a fő, ha úgy tetszik, média hajója, mert az egy két-két és fél megyét beszórni képes kereskedelmi rádió. Én azt vettem meg 2017-8 környékén, és ehhez a céghez került később a, a Promenát 24. Jó üzletnek tűnt? Nem. bajtársiaságból vettem meg. Azért vettem meg, mert egyrészt Jánossal, Blasár Jánossal, 2002 3 óta mondhatni, szinte a Kossuthéri utántól nem, nem sokkal később egy családi barátság kötött össze bennünket, és hát elég jól ismertem a helyi viszonyokat, már a vásárhelyi viszonyokat, akkor is, amikor ő polgármester volt, akkor is, amikor a jelleg az, miben állt. Abban állt, hogy, hogy akkor már ugye a, a kizai féle a, politikai csoportosulás meg a mögött álló körök szerettek volna a helyi médiát szerezni, és volt egy, egy nagyon jól működő rádió, ami eladósorba került. Magyarul, hogy ez ne az övék legyen. Én, pontosan. Akkor egy proforma, egy elköteleződésből adódó tulajdon volt, amivel Ez gondolom, hogy különösebben sokat nem foglalkoztál, Sem. hanem önjáró volt. Hát így van, az elején, az elején annyit foglalkoztam alapján, vele. Mi alapján nevezted ki a vezetőket?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 Konkrétan akkor, amikor ez az egész botrány kirobbant, kinyitottam a laptopomat, néztem a napi sajtószámlét, és akkor szóval vagy valamelyik kollega küldte szokták küldeni azokat a cikkeket, amelyekben érintett vagyok, és akkor döbbenten néztem, tán a 24hu n hogy rákai médiájában fizethet hirdetésekben pocsgondi ezek Navracsis és olyan kikerekedett a szemem. Tehát én így tudtam meg, és akkor elkezdtem megtenni a megfelelő lépéseket. Én akkor nem is emlékszem, hogy a te nevet szerepelt, arra emlékszem, hogy a promenát szerepelt, de a te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 Persze, hát persze. Lázár János, ez a kategória volt sajnálom a múlt idő, de ez a helyzet. Hogy milyen közel, vagy milyen távol a promenát 24 hangvételétől nem érdektelem. Ami a makói kutyapártos aktivistával kapcsolatos írást illeti, amely emlékezetem szerint december 29-én jelent meg a promenád, nehezen elválasztható, mások fejében persze könnyen az, ami tavaly februárjában, márciusában történt a promenádon. Könnyen lehetséges, hogy más alkalmak is voltak. Én ezt a két esetet ismerem, és a kettő között bátortalanul, nagy vagy nagyon is bátran húzok egy egyenest. Történik ugyanis az, hogy látszólag teljesen indokolatlanul, mások számára talán érthetően, három cikkben is olyan módon tűzi a promenát 24 Navras és Tibort, ami a hazai irodalomban irodalom. Ritkaság számba megy. Readásul milliókat költenek ezeknek a cikkeknek a népszerűsítésére a Facebookon, hogy minél többen olvashassák, magyarul nem csak vásárhelyen, Szegeden és Makuna környezetben, hanem az országban. Ugye a Promenád 24-nek fűződött-e érdeke, és ha igen, milyen Navras és Tibor lejáratásához Erre nem tudok jól válaszolni. Erre egy olyan emberrel való interjúban tudnék talán feleletet találni, aki ezen bizonyos cikksorozat mögött áll. A cikkek mindegyikkel próbálált 24 címe jelent meg, nincs benne szerző egyikben sem. Ennek az összeállításnak a legvégén egy Navras és Tiborral folytatott beszélgetés részleteit láthatják majd, az a felvétel 2024. március 1 való. És hogy mégis miről van szó, csak hogy megértsék a magói történethez fűződő viszonyulásomat, engedjék meg, hogy ezt a három cikket nem teljes terjedelmében, de részleteiben ismertessem, kronológikus sorrendben Említse meg azt, ahogy egyébként Rákai Filip megválik az orgánumtól, erről már videó részletet is láthatnak, láthattak, és még mielőtt a Navrasi Tiborral folytató beszélgetés sorra kerülne, elolvasom azt, hogy milyen szerkesztőségi cikket mellékelt a történet mellé a Promenád 24, amilyen szerkesztőségi cikk egyébként a makói kutyapárti aktivistával kapcsolatban is megjelent. A mesét átfolytatódik. folytatódik. 2024. február 17 -e a buzgó polgármester és az Európai Fideszes Melegkészfogásai promenát 24, szerző promenát 24 a közigazgatási és területfejlesztési miniszter egy hozaáruló politikussal bratizik, akinek tele van a zsebe magyar mérgező soros dollárral, aki nem mellesleg mocskos kampányt épít a miniszterelnök fiának buzizására. Beautiful friendship. Márkizai Péter lassan több közös fotót posztol Facebook oldalán Navras és Tiborral, mint táncoslábú feleségével, a vásárhelyi minden tudó fröztlédivel. Mi végre ez a különös barátság? És miért paktál a baloldal bukott mesiásával a közigazgatási és területfejlesztési miniszter? Navracsics előbb egy szegedi értekezleten jó pifizott Márkizaival, majd kétszer is Budapesten. A városvezető készfogásukról győzelmi jelentést tett közé közösségi oldalán. Navracsis kedves és szívélyes volt vele, gyakorlatilag megígérte rezsitámogatást és egyéb fejlesztési forrásokat cserébe. Feldicsért, hogy a Fidesz legeurópai politikusa, mármint hogy Márkizai Navracsicsot. A jelek szerint Navracsisnál gond lehet az iránytűvel mikor elfelejtette volna, hogy milyen kígyót ölel a keblére, és hogy a politikában is léteznek nemzeti minimumok, melyek felrugás esetén nincs pardon, ha tetszik, nincs kegyelem. Márki Zai Péter a baloldal vezetőjeként kiárusította és elárulta a hazáját, mert elentélték a zsebét dollárokkal. Nem csak meg akarta buktatni Orbán Viktort a külföldi pénzén, külföldi érdekekből, de a legalja módon mocskos kampányt épített és épít a miniszterelnök fiának buzizására. Vajon a miniszter elfelejtette volna-e, mármint Navras Tibor, hogy új címbéje abból táplálkozik, hogy a kormányfő gyerekét mocskolja és mocskoltatja netes csőcserékkel. Aki egy ilyen emberrel egyékenyen árul, nem csak végtelen naív, de mondjuk ki, nem is lát a pályán. A búzizó polgármester és az Európai Fideszes meleg készfogásai nem mese, barátaim, 2024. február 17-e. Aztán egy héttel később, február 24-én jön a második rész. Hogy milyen novumot tartalmaz, ha egyáltalán majd eldöntik önök, is pénzt ad Márki Zajna, promenát 24, szerzőprómenát 24 részletek. Nagyon egymásra találtak már kizai Péter hálás Navracsis jóságáért. Van ebben az egészben valami dermesztő. Navracsis egy olyan ellenzéki politikus zsebébe pakolná a pénzeket, aki a kormányzati kommunikáció szerint Soros György köpönyegéből bújt elő. A Soros hálózat kenyerét teszi, az amerikai balliberális demokrata körök hova tovább a CIA pátyolgatását élvezi hazaárulókkal már pedig nincs kokettálás, nincs együttműködés. Sem hódmezővásáráján, sem máshol az országban nem támogat a kormány olyan városvezetést, olyan politikust, aki pénzért elárulta, eladta a hazáját. Ez a miniszterelnök Orbán Viktor üzenete, ahogy azt nemrégiben Lázár János építési és közlekedési egy rádi interjúban világosát tette. Hiányzott a miniszter, így olvasom, ahogy le van jön írva hogy Navras és Tibor miért adja kifizetődődnek a rossz értelemben vett jófejkedés, mint a főnöke, a kormányfő álláspontjára, mit remél Márkizai Péter meleg készfogásától? No, ez az egy millió dolláros kérdés. Ez tehát február 24-én, egy napra rá február 25-e. Kinek is ad pénzt Navracis Tibor? Promenát 24, promenát 24. Részletek. A területfejlesztés nem pártpolitikai kérdés állítja Navras és Tiborak aki az utóbbi hetekben szinte hozzá nőtt Márkizai Péterhez. A napnál is világosabb, a közigazgatási és területfejlesztési miniszter tudatos építkezésbe kezdett, olyan európai Fideszesnek akar látszani, aki a kormánypárti és ellenzéki politikusokat szigorúan azonos mércével méri, aki a baloldal bukott miniszterelnök jelöltjét is kész támogatásokkal, fejlesztési forrásokkal kitömni, annak ellenére, hogy Márkizai másik zsebét már földik húzzák a hazáról soros dollárok. Vajon kinek akar tetszeni Navracis Tibor, amikor az ellenzék legszélsőségesebb, leggátlástalabb, legerőszakosabb figurájával bratyszik? Ha azt hiszi, hogy a kormánypárti szavazók szimpátiáját elnyerheti az általa, azáltal, hogy a nyitottság a kompromisszumok embereként simogatja a balliberális városvezetőt, és kész vele együttműködni. Nagyon téved? A Fidesz támogató ugyanis nem gombák. Ugye hát... Ez egyik műsorral kapcsolatban, az egyik kommentelő azt írta, hogy azért kisebb a műsor iránti érdeklődés, mert az nem politikai tartalmat hordoz. A Kejfejancsi nem politikai tartalmat hordoz. A Kejfejancsi mindig azzal foglalkozik, ami engem foglalkoztat. Most pedig ugye az a szöveg, hogy a Fidesz támogatói ugyanis nem gombák, nem ostobák. Ez ugye azt kell feltételezni, hogy azok, akik a promenád 24-et most olvasnák, vagy akik a kéfejancsit most nézik, tudják, hogy ez a gombák mire vonatkozik. Szilágyi György, örökbecsű szövege, ez ami félszavakból is megértjük egymást, valahogy az súgja nekem, hogy a gombák esetében már nem áll fenn, és a nézőim zömennek. Fogalma nincs, hogy milyen gombákról van szó. Hihetetlenül gyorsan avuló évülő tartalom az, amiről a Kejfej Jancsi most, és talán más alkalmakkor is beszél. A jelentősége talán sokkal inkább az üzenetben van, mint azokban a konkrét eseményekben, amiről beszámol, és hát persze közben az emberek is, akikről említést tesz, ők is köztünk maradnak, és rájuk is valamilyen módon ruhaként simul mindaz, amit korábban tettek és mondtak is, amiről a Kejfej Jancsi általában bírálólag, megnyilvánul. De hogy ne áruljak zsákba macskát, a gomba arra vonatkozik, hogy a Fideszes szavazókra mondta már Zai, hogy gombák elfelejtettem kikapcsolni, vagy ha nem, akkor így is ad valami jelet, de ezen azonnal változtatok, nem repülőzen módban van. És erre utal a promenád 24 szövege. De ha nem értenék a gombákat, én nem csodálkoznék rajta, hogyha beütnék a Google keresőbe, a Márkizai gombák, tudják, mit megteszem. Mit ad ki? Azt mondja, Márkizai, ez a rögtönzés művészete. Azt mondja, Márkizai gombák, Márkizai vesző gombák. Nem gombás? Gombák. Igen, hát kiadja. Azt mondja, visszamegyünk a múltba, 2023. július Márki legújabb gombás akciója azt mutatja, hogy húdmezővásarei polgármestere megérett az igénye, aki azt, aki, az, aki ezt elhiszi, az egy gomba írt arra a plakátra, amelyen ellenzéki vezetők háború pártiként vannak ábrázolva. Ennyi tehát a magyarázat. De hogy ezt egyébként enélkül, a szöveg nélkül hányan tudták volna, de ez a hiány nem jelentős. Tehát ha ezt nem tudják, akkor azért... Az érettségin ennél fontosabb dolgokat kérdeznek, vagy az élet ennél alapvetően fontosabb kérdésekről szól. Tehát gombák. Nem bocsátanak meg az úszítónak, Sőt, épp ellenkezőleg a másik lehetőség, hogy az ellenzéki tábornak akar megfelelni, mármint Navracs is, a balliberális szavazó kedjeit akarja elnyerni, sportnyelven szóval egy futbolista az ellenfélel játszik össze, és látványosan a saját kapujára támad, az bizony nem velünk van, magyarul áruló, jobban teszi, ha mescserél vagy a partvonalon kívülre vonul. Aztán most felidézi az összeállítást mindazt, amiről már láttak anyagot, nevezetesen Rákai Filip. de azért itt elmondom, hogy a Telex azt írja, a meta adataira hivatkozva, hogy a portál hét nap alatt mint egy két és fél millió forint körüli összeget költött ezen három lejárató cikk hirdetésére. Ez ennyit ért meg a promenát 24-nek. Eladja Rákai Filip a tulajdonos részét erről beszámol, utasítja a főszerkesztőt, nem szép dolog, de egy tulajdonos néha csinál nem szép dolgokat. Minden esetre ugyanazon a, ugyanazon a napon, amikor utasítja az akkori vezetést, Rákai Filip ugyanazon a napon a következő szöveget teszi közzé a 24, a Hír Szent a Vélemény Szabad Címmel 2024. március 6-a. Hiszünk a vélemény szabadságában kitartunk álláspontunk mellett fenntartjuk az elmúlt hetekben a Navracsics Tibor és Márkizai Péter kapcsolatáról írt cikkeinkben foglaltakat. Az elmúlt hetekben több cikket jelentettük meg, itt, itt, meg ott, melyben kifejtettük álláspontunkat, miszerint Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter márkizai Péter hódmezővásárhelyi polgármester személyben egy hazáruló politikus abrakik, akinek tele van a zsebben magyar mérgező soros dollárral, s nem a épít a miniszterelnök fiának buzizására. Az országos média és a politika most éppen ezen pörög és rugózik. Nem tettünk más, mint tükröt tartottunk és bemutattuk a baloldal bukott miniszterelnök jelöltje Orbán Viktor felakasztásáról, a kormánytagok fellógatásáról, Lázár János erőszakos haláráról, Dedirál, a kormány, kormánypártokkal, politikai, politikusaikkal és szimpatizásaikkal szembeni úszítás az igazi arca. Továbbra is fenntartjuk véleményünket, érthetetlen és védhetetlen, hogy Navras is egy ilyen emberrel parolázik, vigyorog és fotózkodik, egy ilyen embert népszerűsít. Ominózus írásaink a szerintünk rovatban jelentek meg, véleményünket tükrözi. Mi nem kérünk azokért senkitől sem elnézést, hiszünk a vélemény szabadságában, újságírói munkánkat ennek szellemében végeztük és végezzük, véleményünket semmilyen nyomásra nem változtatjuk meg. Utóirat, mindenki megnyugathat ezt a cikket, nem fogjuk hirdetni a Facebookon, mosolygó fejecske. És akkor ennek az összeállításnak a végén, és ne felejtsék el, ez egy részes összeállítás a harmadik részben. A makói kutyapárti aktivista története jön, páratlan történet, ne hagyják ki, az életírta, nem én. Nézzék meg azt a részletet, amelyet Kurtás Andrással együtt a 2024 március elsőjei Kejfej Jancsiból vágtunk ki. Interjú Navrasis tiborral.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 hogy ő 2022 nyarán tart egy demonstratíve közös sajtótájékoztatót Márki Zajpéterrel, ahol megbeszélik, hogy mostantól fegyverszünnet van, együtt dolgoznak a város fejlesztésén, és a többi őnek ez minden tovább minélkül lehet. Ez ugye a választások után van, 22 nyarán. Majd engem azzal vádol, sőt, ha jól hallom, egy tegnapi sajtótájékoztatón azt mondta, hogy Tartsam magam távol Hudnező Nem, az nem volt név szerint, azt mindjárt föl fogom önnek olvasni, pontosan. Okay. 15 éve nem voltam Hudnező vásárhelyen, 14 év, azóta nem kaptam megkívás Hudnező vásárhelyen. Így szól a mondat. Jobb, ha, jobb, hogyha politikus társaim elkerülik Hudnező vásárhelyt a következő fél évben. Ja, jó, jó, rendben, ez nekem nem esik nehezebb ember, mint említettem az 14 évben. Tehát az az ember, aki egyébként Márki Péterrel közös sajtótájékoztatottat és szövetséget kötött a város felvirágoztatására utána azért támadtat meg engem, vagy, vagy részt ebben a véleményben, mert hát én háromszor találkoztam Márkizaj Péterrel kétszer megyei jogi városok szövetségének találkozóján, ahol ugye a polgármester, harmadszor pedig amikor Csongrád vármegyében voltam, ahová egyébként Lázár János is hivatalos volt, tehát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 Milyen megoszlásban? Fele-fele? Nagyjából igen. Labdabirtoklás. Körülbelül, jól beszél. Megértjük Én. mi egymás fél is. Um, Látott-e bármilyen csodálkozást, amikor oda ment hozzá? Nem rosszul érintette, hogy szemtől-szemből megkérdezem tőle. Jelzős szerkezetet kéne mondani, akkor azt mondaná barátságtalan, azt mondaná, hogy rideg, merev, hideg, tárgyilagos. Ez a három perc. Bar Barátságtól. Igen, rideg barátságtanom. Hogy lett vége? Két irányban elmentek? Hát úgy, uh, nem, ő hátat forított és elment. Itt meglehetősen izgatottam. De van egy másik dimenzió, ha tegyek mi annyit hozzá, hogy talán az egész egy félmondatot érne, ha promenád cikk három vagy négy promenád cikk egyébként megjelent volna, és elmentem. De azt hogy a Facebookon, Erről most egyes számítások szerint 1 millió forintot Igen. költenek fizetésre, vagy hirdetésre, bocsánat, és amikor megkérdezik a miniszter urat, hogy egyébként ez mit szól, akkor azt mondja, hogy forduljanak a szerkesztőséghez, ezt bennevezném egy olyan nagy civil kurásinak.